Hej och välkomna till veckan med Petri Krim. Med mig, Mariela Quintana Melin. Och mig, Linus Lindahl. Och vi ska börja veckans avsnitt i Södertälje och ytterligare en dödsskjutning som har skett där och det är den sjunde i år i stan. Ja det var i söndagskväll som en kille i 20-årsåldern sköts till döds i en trappuppgång i området Blombacka. Polisen fick larmet kring halv åtta på kvällen och flera polispatruller och ambulans skickades till platsen men hans liv gick alltså inte att rädda. Skjutningen inträffade trots att Södertälje-polisen har fått extra resurser för att få kontroll på våldet. Och enligt Länstidningen Södertälje så var en polispatrull bara ungefär 250 meter från där killen sköts ihjäl i söndags. Och så här säger Caroline Aspegren, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Södertälje till P4 Stockholm. Vi har en stor resurs, dock är de här unga pojkarna otroligt motiverade och hänsynslösa i sitt beteende- under kvällen igår så hade vi polisiära i vårt område där den här skjutningen skedde. Och kriminalkommissarie Gunnar Appelgren som sedan i höstas har förstärkt polisen i Södertälje säger så här. Men det här är det en på händer lätt kränkta killar i en Och sen ska man hämnas. Och det finns många som vill kliva in och hjälpa till att hämnas kring killarna. Så det är ett problem. Bara några timmar efter skjutningen greps tre killar som skäljer misstänkta för mordet. Alltså den lägre misstankegraden. Och nu precis innan vi skulle spela in här så fick vi veta att misstankarna inte räcker för att åklagaren Patrik Wiklund ska begära om häktade i nuläget. Jag har idag tagit beslut att försätta de här tre personerna på fritfotsk. Min bedömning är där att det inte finns då tillräckliga skäl för att begära de här personerna häktade. De har misstänkt det här på skälemisstankar, alltså en lägre misstankgrad ändå. Uh, och uh, vad som ligger i den här bedömningen, det vill jag inte närmare uh, gå in på. Och vi på p Krim gjorde ju ett längre avsnitt om situationen i Södertälje tidigare i höstas efter att tre personer sköts ihjäl i staden inom loppet av två veckor. Sen i slutet av oktober har rättegången pågått om dödsskjutningen av tolvåriga Adriana och flera andra brott kopplade till detta. Och i onsdags var tanken att åtalspunkten gällande just mordet på Adriana skulle tas upp. Men i måndags meddelade tingsrätten att rättegången tillfälligt måste pausas. För det har nämligen dykt upp mer material från krypterade chattar som åklagaren vill använda som bevisning. Nu är istället 15 december det preliminära datumet för när rättegången ska återupptas. Men advokaten Hanna Lindblom som företräder en av de talade, tror att det kommer ta betydligt längre tid än så att gå igenom chattarna. De ska analyseras. Eh, och sen så ska vi få dem och vi kommer även få råmaterialet och det här råmaterialet det kan vara uppemot det kan vara tusentals sidor det kan vara så mycket så att det kommer ta veckor kanske till och med månader att gå igenom det vet inte vi och enligt åklagaren så vet inte hon heller det Hanna Lindblom tycker att det här är väldigt problematiskt och att rättegången inte borde ha börjat alls Hon väckte åtal trots att hon kände till att det här eventuellt var på ingång och vi protesterade redan Ja, tidigt i höstas protesterade vi försvarsadvokater och sa ska vi inte vänta med att börja rättegången tills vi har allt material på bordet. Där fick vi nobben, domstolen körde över oss, åklagaren eh, körde över oss. Eh, och nu har vi ändå hamnat i den här situationen. Det vill säga en situation där under en pågående rättegång så bedriver åklagaren förundersökning. Vilket gör att vi vet idag stort sett inte vad vi har att försvara oss emot. Vi har ju givetvis några konkretiserade anklagelser men vi vet inte vilket material vi har att försvara oss emot. Och det är väldigt, väldigt olyckligt. Och vi har sökt åklagaren flera gånger under veckan för en kommentar men hon har inte återkommit. Tidigare i höstas inleddes en annan rättegång kopplad till mordet på Adriana. Där behandlas bland annat en hämndskjutning i Vällingby ett tag efter Adriana-mordet. Och även i den rättegången kom det in ny bevisning i form av skychattar- och rättegången pausades för att de skulle kunna gå igenom. Men nu har tingsrätten bestämt att det tagit för lång tid- och att hela den delen av rättegången måste tas om. I tisdags kom domen mot Theodor Engström som varit åtalad för terroristbrott för knivmordet på psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren och för förberedelse till terroristbrott för mordplanerna på centerledaren Anne Löv i somras. Teodor Engström döms för mord på Ingmarie viselgren men inte terroristbrott. Och Här skriver tingsrätten i domen att mordet påverkar Almedalsveckan– –och att Ingmarie Wieselgren haft en högt uppsatt roll inom psykiatrin– –men att positionen i sig inte är tillräcklig för att mordet på henne allvarligt skadade Sverige. För mordplanerna på centerledaren Annie Lööf däremot– så döms Teodor Engström för förberedelse till terroristbrott– Enligt tingsrätten så hade ett attentat mot Annie Lööf fått betydligt större konsekvenser för samhället, höstens val och andra demokratiska grundpelare i samhället. Hade den attacken genomförts så hade det allvarligt skadat Sverige. Åklagare Henrik Olin. Man säger helt enkelt att mord på en partiledare givet de här förutsättningarna i övrigt-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 och Anne Löv var lättad efter domen och sa så här till Ekot. Jag tycker att det är bra att Tingsrätten ser det allvarliga i hotet mot demokratin och hotet mot politiker. Samtidigt så är det ju lite surrealistiskt att vara brottsoffer i ett planerat terrordåd. Så det kommer ju ta tid att smälta och landa i detta. Åklagare Henrik Olin hade yrkat på att Theodor Engström skulle dömas till fängelse trots att den rättspsykiatriska undersökningen konstaterat att han lider av en allvarlig psykisk störning. Rekommendationen är ju då som vi varit inne på här tidigare i Peter Krim att man ska dömas till vård om man anses lida av en allvarlig psykisk störning i lagens mening. Men det finns en lucka om rätten ser att det finns synnerliga skäl att döma till fängelse. Tingsrätten valde dock inte att gå på åklagarens linje här utan dömer Theodor Engström till psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Engströms advokat Staffan Fredriksson. Han har ju förstått mer och mer som jag förstår det i alla fall att han är i behov av vård och han, där han nu kommer att hamna om det nu blir det, det slutliga domslutet så att säga så finns det mycket större utrymme för att han ska få adekvat vård och även då medicinering. Mer om detta får ni höra i nästa veckas långa avsnitt som vi ägnar just åt Almedalsmordet. Det var allt för den här veckan med Petri Krim. Missa inte den här veckans långa avsnitt om spionerna i Sverige. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl.